Aquesta deu ser catedral que estan construint. Aquí la tenim Nostra Senyora del Mar. Avui és vingut abans. Vinc amb un amic. Vull ser un bastaix. Quan vinguin pel camí carregant les pedres, s'ofereix l'ús d'aigua fresca. Via fora! És la guerra! Estan atacant Barcelona. Som nosaltres els que atacarem. El senyor s'ha anat! Es rendeixen! Vinga! Ja! Ja! germana, s'ha mort. Brindem per la unió de les nostres famílies i els mutus beneficis que comporta. Penses vendre'ns a tots? L'Arnau i tu vindreu a Palau i treballareu a les quadres. No els vull a casa meva. I vaig prometre a la Guillemona que me'n cuidaria. No trobo en Joanet, eh? no se'n potser. És mort, Si vols, li puc demanar a la Verja que també et faci de mare. He parlat amb el Diaca. Diu que podria aconseguir que et matessin en Joan a l'escola de la catedral. Ah! Ah! Ja és... Que escaboll mata tots els hereus d'engreu Puig? La baronessa ha enviat missatges a totes les quadres perquè ningú et contracti. Mol perit. Preparar la muntura per aquesta tranquesa. Eh? No trobarà feina en lloc al meu pare. Vinc a demanar perdó. La casa he dit..? Eh, tu No para. El conec és un dels bastaixos. Sempre està de mal humor. Ho veix. ves amb en Joanet. Vinga. No queda res, tornar demà. És un robatori! Ho agafes o ho deixes. Ah. Em toca a mi! Em toca, fills! No queda blat! Fora tothom! Ah! Pardoneu. No us en quede gens. Només em vull un quartó. Ves, no és perdó. Si us plau, tinc diners. Només un quartó perquè mengin els meus fills. El tinc em paraulat. Amb qui? Amb mi? Aquest plat és per la nostra família. Ens estem morint de fam. Aquí hi agrades obres. unas pot passar. No us neu, pare. Ens en sortirem. Ja ho veureu. Déu ens ajudarà. Això no és cosa de Déu, sinó dels homes. Homes sense escrúpols que abusen del seu poder. Nobles que tant els hi fa que la gent pugui passar gana. Guardeu, Arnau. Fes-me cas. Bona d'aquí! <coughs> Per què faria una cosa així? Perquè té dos fills per alimentar. Els soldats del rei han sufocat la revolta. Han detingut el vostre pare. I on se l'han endut? Al Palau del Beguer. El pare no ha fet res! Arnau! Barcelona no consentirà més revoltes. Aquests són els capitostos dels disturbis. Com a veguer de la ciutat, per l'autoritat que m'ha estat concedida, els condemno a morir a la forca. que es compleixi la sentència. Deixeu-me, mossèn, plau. Puc baixar-lo? No, noi. El veguer ha ordenat que estiguin aquí penjats tota la nit. Fins que els portin de mal podria venir. Anem, Arnau. mireu els bé, aquests delingüents. Què se'n podia esperar d'un cert assassí i fugitiu? No et busquis la ruïna. El millor que pots fer per ton pare és seguir viu, Arnau. Us demano, per Déu, una mica de respecte. Algun dia la veuré morta. Els veuré morts a tots. I juro, per Déu, que no permetré que ningú es burli del meu pare. No deixaré que es podreixi penjat aquesta soga. No et moguis d'aquí. On vas? Fes el que et dic. No, no, del no, Arnau. Arnau. Estàs bé? M'ha colpeixat a traïció. No li he pogut veure la cara. Però ha estat ell. Portava aquesta bossa. Aquesta bossa no és la de la confraria. La nostra és més grossa. I la cara? Per què se l'han pastifat de fang? Deteniu-lo. Ens l'enduem a la presó. No, de cap manera. Ha robat la caixa, mossèn. Això ho ha de decidir un tribunal. Així serà però la sentència a la presó. Si ha d'anar alguna presó, serà la del bisbe. El delicte s'ha comès en un lloc sant, i per tant la jurisdicció és de l'església, no del vaguer. Eren diners dels masteixos per enterrar els seus morts i ajudar les vídues i els orfes de la confraria. Per què ho has fet? Si els volies per enterrar a ton pare, ja te n'hauríem donat. No he sigut jo, us ho juro. I què hi feies, aquí, a aquelles hores, i amb aquests diners? I per què dus fang a la cara? Hi havia un home. He provat aturar lo però no li he vist la cara. Era molt fort. Estàs acusant un vesteix. No? No l'he vist. I per què hi ha preguntes que no pots respondre? Ens ho explicaries a soles? Veniu amb mi. On són els prooms de la confraria? Cadascun de vosaltres té una de les tres claus que poden obrir la caixa, oi? Sí, mossèn. Jureu que la caixa només ha estat oberta per vosaltres tres de comú acord i en presència de deu confrares, com determinen les ordenances? Ho jurem. I jureu que l'última anotació feta al llibre de caixa coincideix amb la quantitat que hi hauria d'haver dipositada? Sí, ho jurem. I vos, oficial, jureu que aquesta és la bossa que duia a l'Arnau i que el contingut és el mateix que quan la vau trobar? Esteu ofenent un oficial del rei. Ho jureu o no ho jureu? Sí, ho juro. Què preteneu? Porteu el llibre i compteu les monedes. Si el lladre és el noi, el contingut de la bossa ha de ser igual o superior a l'última quantitat anotada. Si és inferior, l'haurem de creure. Comptem. Arnau. A la bossa hi ha 13 diners i dos sous. I quan hi havia a la caixa, segons l'última anotació? 64 diners i 5 sous. Així no ha pogut ser el noi. Podria tenir un còmplice. L'Arnau és innocent. Aquí el teniu, el lladre. deixeu anar! Jo no he Jo mateix he trobat el seu punyal a la capella. I mireu què hem trobat a casa seva. Aquesta sí que és la bossa de la confraria. Algú li deu haver deixat per inculpar-me! Lladre, et mereixes la mort! Brou! Brou! Som a la casa de Déu! El mallorquí és un lladre, segur, però té dret a un judici just. Porteu-lo al bisbe. Agafeu-lo! Has estat molt valent, Arnau. Vés a descansar. Demà, quan surti el sol, t'espero a la Pedrera Reial. I si ets prou fort per carregar pedres, seràs un dels nostres. Jo un bastaix. És massa jove, Ramon. Això no li ha impedit defensar els vostres diners? Si t'atreveixes a provar-ho i te'n surts, el lloc és teu. I saé una punta. I ara és. Ací. mor! Així és <ríe> clar. Ara sí. cau, ja ho tens. Molt bé. <ríe> Això no serà com repartir aigua, Arnau. Temp la capçana. És la més petita que hem trobat a la confraria. Que no es trencarà, home. <ríe> Porta. Aviat se't farà la durícia. Quina durícia? Al començament s'engaràs, però després se't farà durícia. I ja no et farà mal. Molt bé, Arnau, això va així. Un bestaix, una pedra. Però mai podria ser un dels nostres sense el teu propi punyal. El mallorquí no se'l mereixia que volguis a reclamar-te'l. Tremir! Fixa't bé com ho fa, eh? Mm. Per la verja! Per la verja! Som-hi, Aquesta, hm? Si vols aigua, me'n demanes. Ànima, Arnau. Ah. Vas bé? Sí, sí. Doncs en marxa. Ah. Watch me! Per vos, per... per vos! A les coses hi Arnau, et presento els nous inquilins. En Gastó Segura, oficial assaunador, la seva dona, l'Eulàlia, i els seus tres fills, en Simó, la Lesta i la Lelis. Ell és l'Arnau, el vestaig de qui us he parlat. Encantat. Au, oh, nenes, al dormitori. Uh, Pere, el meu mestre vindrà demà a visitar-nos. Vull que li prepareu un bon sopar. No patiu, la meva dona és una gran cuinera, i ja ho veureu. Tu no res, germà. Diuen que amb el que paguem no en tenen per res, pobres. En Pere deixa que ens quedem per estimar amb el pare, però haurem de dormir a la sala. Dóna'm un cop de mà, tot sol no puc. teniu? Només em queda aquesta, i és vella, però algun servei farà. Gràcies, senyora Mariona. Estarem bé, oi, Arnau? I pel que fa al foc? Em sap greu, però no podem gastar més llenya. Estarem bé. Us haureu de llevar una mica més aviat i deixar-ho tot com estava. No patiu, no patiu, que dormim poc. <coughs> Donem gràcies a Déu. Ens podien haver fet fora i no ho han fet per potser ens hauríem de buscar un altre lloc. Parlarem muse en Albert. Nens, què és aquest escàndol? No. Si ens en anem ningú pagarà per dormir a terra i necessiten els diners. Al meu taller les coses es fan com Déu humana. Tots els meus assaonadors saben que no tolero errors. Per això la meva doveria és la més respectada de Barcelona. I en Gastó és el meu millor assaonador. Hi ha sabaters que només compren les pells que ha treballat ell. Gràcies pels afalacs, mestre. Tots hem passat mals moments. Quanta fam. I tant, però en Gastó és un home seriós i es referà. Mentrestant, jo respon d'ell. Déu us beneeixi, mestre. Au, vinga, tot s'arreglarà. Hi ha més vi? Esclar, senyor. Doncs posa-me'n, dona! Aledis, pare de jugar amb el menjar. Tot t'anirà millor quan en casis una d'aquestes. Té vergonya. Ho has vist? I per què n'hauria de tenir? No sé, però es nota. No s'atrevia a mirar-me. <ríe> és un bestatge, l'Edis. Treballa a la platja i carrega pedres per la verge. Si no et mires per qui ni t'ha vist... No em mira perquè li agrado. <ríe> Estàs vaja és un home. Per ell només ets una nena. Tu sí que ets una nena. A més, no saps de què parles. Demà ho comprovaràs. Què penses fer? Ja ho veuràs. Ahir a la nit no miraves així. Pots mirar-me sense por. No penses dir res? Nenes! No passa res al teu germà. Per què? Si continua així, rebentarà. No es pot treballar aquest ritme. Pernau, que et passa alguna cosa? Si tens cap problema, digue-m'ho. Però sí no aguantaràs gaire. Rebentaràs. Estic bé. Que sortiu, senyora Mariana? Quin remei, filla. És dia d'abstinència. He d'anar a comprar peix. Deixeu que hi anem nosaltres. Però l'Edis, al pare ha dit mil cops que soles no podem sortir. Que ens acompanyi en Simó. Els assaonadors avui no treballen. Deixeu-me el que va, senyora Mariona. Simó! Què hi fem, aquí? Ho hauria de fer l'Avella, per això l'hi paguem. Sí, i encara ens falta la fruita. Hi podrien anar a Ledis. I per què no hi vas tu? Tu ets la bona samaritana que ha insistit a fer-nos venir. Molt bé. Ara torno. No t'allunyis gaire! A mi set. A casa, a casa, ara mateix, quan ho sàpiga el pare! Què hauria de ser Que li al darrere, aquesta esclau! No és cap esclau! Els basteixos són homes lliures! Dalla! que l'últim cop que t'acostes a la meva filla, em sents? L'últim! No tornarà a passar, us ho asseguro. Oi que no, Arnau? No el vull en aquesta casa, ni el seu germà. Feu-los fora! Doneu-li una oportunitat, us ho suplico. No ten lloc on anar. És una bona persona. Sé què li vols a la meva filla i no ho tindràs. Si t'hi tornes a acostar, te'n vas al carrer. M'has entès? M'has entès? sé que estàs despert. Li faràs casa a mon pare? No és culpa teva. És la malícia. La malícia és una de les quatre malalties naturals de l'home, juntament amb l'avarícia, la ignorància i la incapacitat per fer el bé. Les dones són malicioses per naturalesa, per culpa del pecat original, i gaudeixen tant l'home. Doncs què s'ha de fer si totes les dones són dolentes? Cal casar-s'hi. Sí, i controlar la seva malícia, no te'n riguis. Una dona soltera, és perillosa. Soltera bé de solta. O sigui que de lligar-la. T'ho prens a broma, però la carn és feble. Jesucrist i tot va tenir temptacions. Li demano matrimoni a la Ledi si tu n'hi demanes a sa germana. Què dius? Jo, jo vaig per capellà, no? I no hi ha capellans que tenen concubines? No. Gairebé tots els vesteixos són casats. Però jo encara sóc jove. Diuen els pares de l'església que, en la joventut i en la bellesa, es donen les passions més violentes. De debò creus que em podria casar amb la És clar que sí. Però n'hauries de parlar primer amb son pare. Doneu-me forces, mare. Què és, mossèn Albert? Avui soparem com el mateix rei Pere. Lloms de porc, mel, canyella... Mossèn Albert, el rector de Santa Maria del Mar ha vingut a veure'ls. Et voldria parlar de la Ledis. La Ledis què ha fet ara? Puja a buscar-la, que les l'esllomo. No, Gastó, no, no ha fet res. Només he vingut a dir-te que l'Arnau és persona de bé. El conec des que era un nen, és bon cristià, un rat i treballador. I què? Ah! <ríe> no us hi amoïneu! Es poden quedar a la casa sempre Amb tot el que... respecte, us vull demanar la mà de la vostra filla. <ríe> Això té gràcia, home! <ríe> I on viureu? La faràs dormir a terra amb el teu germà? Eh? Quantes pedres has de baixar de Montjuïc per comprar una peça com aquesta? Ser bon cristià no dóna per alimentar una família. Tindré la meva pròpia casa. Qualsevol que en vista li prestarà els diners, si la confraria o a Prou! La Ledis no és per tu! Et vaig dir que no t'hi acostessis. A més, ja està compromesa, no cal dir res més mestre! Endavant! Passeu! <ríe> L'Edis, posa-li a el mestre. Vinga, mou-te, noia! Pere, avui vull celebrar el compromís de la meva filla, l'Edis, amb el meu mestre. <ríe> I aquests dos no els vull a la taula. Que es busquin una emmàrcoga! <tots> Com menys Menysprees els meus diners? No menyspreu els vostres diners. Us menyspreu a vos. Pernau! Tu! Vine aquí! Deixa-la. Ja li ensenyaré jo a obeir. Aquest temple serà l'orgull de la ciutat. I el vostre rei us ho agraeix i us anima a no defallir. Gràcies, nois. Gràcies. Mira, Margarida, ja es pensa que és un dels nostres. Ell no serà mai un dels nostres. Hauries d'aprendre a perdonar. El bon Cristiàs... Mai, Joan. No els hi perdonaré mai, el que li vam fer a mon pare. És festa, Joan. Anem a divertir-nos sols. us diré? Doncs us explicaré com l'emperador de Bizanci va assassinar el nostre almirall Roger de Flor i els capitans Almogaves. El i per això necessito un voluntari, un jove, un jove noble que interpreti en Roger de Flor. I en el decurs d'aquell banquet el vi en sang es convertí, visant-s'hi brandar el seu acer, Roger de Flor que hi hagué ferit. Ferit com Abel per qui se'n deia germà, i havia jurat ser-li fidel. Uh! Uh! 1.300 almogàvers, Miquel i Volguer Matar. 1.301 ofenses contra l'honor català. Venjança! Venjança! Un altre voluntari, un jove que interpreti el capità dels almogàvers. Va, més voluntaris per fer de vençuts de Tràcia i de Calcídia, de Macedònia i Tassàlia. Sí. Què us diré? I humiliades les seves ciutats i arrasats els seus camps, les seves dones van prendre els gloriosos catalans. Dones de Barcelona, necessito voluntàries. Cap ni una? El Mugàvers! Preneu-les per la força! Bravo! Un altra, un altra, un una altra. Necessito un altra esposa. És la meva esposa. Els vençuts no tenen esposa, totes són pels almogàvers. Què us diré? Cada soldat almogàver va ser premiat amb una dona. Soldats, trieu-les. Que comencin les esposalles, músiques, balls. La societat <laughs> remateu-lo! fins que et podreixis, trost de beuga! Me'n vaig a casar. Estic cansat. No te'n pots anar. La meva dona ha fet menjar per tots. L'està preparant des d'ahir. Us mireu el plat com si us hagués de parlar. Mengeu. Porta safrà. Safrà, pebre i canyilla. Nena, posa-li més vi a l'Arnau. M'emborratxaré. Millor. Millor. I què celebrem? Digue-li, Joan. Vull ser franciscà. El teu germà ha decidit prendre els hàbits i ingressar a l'horda. Felicitats, germà. Estic molt orgullós de tu. Però no ho puc fer, Arnau. No et puc deixar sol. Abans t'he de veure casat amb una bona noia. L'he intentat convèncer, però si entesta... i diria que amb raó. Jo no ets un nen, Arnau. Hauries de començar a pensar a formar una família. Jo... em sentiria molt honrat si acceptaves la meva filla Maria com a esposa. No hi pot haver millor marit per la teva filla, Ramon. I l'adultaria bé. Prou bé perquè tinguéssiu casa pròpia. No et deixaré sol. Abans deixo l'escola. La confraria no verà de bon ull que estiguis sol gaire més temps. Ajudaràs al teu germà? Maria, Virà. Quinze primaveres, Arnau. Et donarà molts fills. Nena, així que la cara. Arnau! A Lledis, què fas, aquí? No em poden veure amb tu. Què t'ha passat? Què t'ha fet? Jo el mato. Estàs bé? Estàs Tots a l'església. Com tots sabeu, aquesta confraria no permet que cap dels seus membres conegui dona fora del matrimoni. Però un de vosaltres ha incomplert aquesta regla. Un de vosaltres ofenent els seus germans ha ajegut amb una dona casada. I la confraria exigeix que qui la deshonra Re reconegui la seva culpa i sigui apartat dels seus companys. Ramir Terrassa. Quan Sergi Vic Victori t'acusa d'haver jagut amb una bocadera, has deshonrat la confraria. A partir d'avui, ja no ets un dels nostres. Surt de l'Església.